Голова четверта Синій колір Щоночі мені ставало все важче заснути Прокидався із важкою затуманеною головою Все через погоду Заспокоїв себе доволі невпевнено Я надто багато думав Слухайте, поцікавився я у четвер. Якщо ми дійсно надовго затримаємося Що скажете ви батькам? У мене мамця буде на випускному Радо повідомив хіппі В неї випускний клас А в тебе? А я сказав, що не знаю, чи прийду пізно з дня молоді. Але буду разом із Михасем. І в разі чого? Не чую в тебе. Круто, не? Ще би. Чи могли виникнути проблеми з батьками? Раптом старому передунові пану Юрцеві спаде нагадку перевірити, чи бува не курить його доня на дачі у того шмаркача. Ні, пане Юрцю. Вона не курить, запевнив би я його. Але в неї неприємна манера квитатися з боржниками. Однак, не найприємніше із можливих звичок, скажу я вам, деякі дівчата в її віці, знаєте, вже люблять і випити. Треба мати безліч готових версій на всі випадки життя, і щоб вони якось трималися купи. Синій колір. Кінець четвертої глави.